دو دو دار د کشویران، ده ده ده ملای دو پتاییساتی، اشاوا دی توید سنت کے ست، سیریز مرکل دکان نمبر تئیس، ابتور احمد پلازان، از ده مین چوک جنگیره رو سوابی، پروپرائیتر انور شیر توحیدی، موبائل نمبر زیرو دنك با عقل وانشرك دا باستيزده درام ولا تقتلوا النفس اللذي اما قطلوا نفسها حرم الله تحرم جلد الله باقو إلا بالحق بقر بحق ده اسلامه اغدري خبره مرتد شو زناب قطلوا وادنا او ايه قتلو كوه قتل اسكي با دينا سوا نشتب القتل ومن قتل مظلوما اغسو جوجل شوب ظلم سرع فقد جعلنا لوليه سلطانا اځه کینن غرض وایي د مونږه ارده د وایره ستفاره دلیل فلايصرف القتل نو دې دې ذاتي نيکي په قتل کې چ قاتل فريزه او بل څه نه راغي مکادل سارا سره نورم قتل کې قاتله قتل کوه مسله ولا وکړه خو ځا شونې دې ټیکلو غره هم دې باندې قتل دېام فرات چې حکومت به دغه څه اخلي حکومت نه ولا نو خاډاره جوزله زان بچ کې انه كان منصورا يكنن نل جندار کلش وي الله برده امداد کوي الله به نور خلقنا نور خلقوا وبجتو جو توراني نقاتل لبدي غله بم بار کي ورغي او سربنا اسوازي اج سو بوجه لشي د هغه نشتا الله وي دا هغه پوس وز کوما ديوله ذي کنا او سلام ولا تقربوا مال اليتيم من تزكي مال اليتيم تا الا بالذي يحسن وغلا بارتك جاء چ زغم وختي پاکي جامي واچې خسرثار کې را شيکې نه و نا دا چې ته وړي جامي واچې مهنت شروع وکې کسب شروع وکې اذن ته زرا کمال چې تجارت پکې و کما نا بل پر معلوم ساتي انورغاټا پکې مول ورکې دغه ښه دا ټول شي دات ته ټول شي هغه افانه طریقو چې اتیم بجاري او دا به صحیح کې بافور باندې چې هغه عوامخ کې وغلامي یا صدر قدر جته راغله مال احاظتو کې حتا یبلغ اشد تر ان چې بولو تور سي بیا بوله ماروار کې چې ولا ز او رومه هو کومراږي واو هو بل عہد قروانيو کې بوادو باندې ان العهد كان مسؤولا يقنا وعدتك دا غيبه دپوس کېږي دا وعده دپوس کېږي چې کله وعده خلاف شورو شوا نو باس ماملی خرابیشی پجونکی صبح پچا بان اعتماد لکی نو نو اعتماد ختمشن نو بیاف ماملی نو چلیگی کانا واؤفو واؤفو الکیلا اپورکے پیمانی اذا کل دم کل جتا سو پیمانا کوای پیمانا چکے کانا نو اگا پوروار کوا او فو الکیل اصنی چتا پا فارق ساتری چھے یو لوکے اڑکی ابل غاٹی اتو چال سوارکے نو بایولوخی ولا ورک هدا وته چغلوه بز ضروريګمه هغه بیا موږ له راکه نه چاري له کملوخیو لهګه لا داګه نړيرغته نو دا هم پیمانه کې تاسو نقصان وکیا یا کله وژونه پیمانه جنن جوړولي او دغه لوه پټیمانه کې یا په بورو کې پاري کیږي څوک کمي کیارې سمټو وړې سره کړی فستو نه ځې په ځای یدا دې باري اوسه کی چګور نه دی خپل ایمانداریش کریکٹر دی نو کړه نو واو بول کېلا پیمانه پوره کې یدا کېږم ګلشداو په پیمانه کوي وذن المستقیم او وزنکه پتلی نه باندې پترازو نه باندې از نو چې پتله کېره نقطه نکړی چم دې کې ولا زور ورکه عامه رمداریانو اته چل کېږي زو زور کیو تلې کم کوه خو نه نه کوي یا کانو کې फरक کړی کانه د لاندې غالي دټکلي د تاسو هرڅه یې دنه په ګره تشکري یا د فایلوخي دا ریه کاندولې لاندې غالي ظهور ورکړی او چټکلي تبوې ته خیر راډکو هغه کې نقصان کړی یا ته پور لاندې سو دنه په نقصان کړی لاندې ځخکارینو چې په کې لا ګولې دا طریقې لري د خلق او زه ته په په هم شي چې وردا تا دا ځای کې هغه غور هو دا او دلی موسره ټوکی کیندای اخره ځړیا وذنوبل قسطات المستقیم پنیر تر ازو باندې ټول کاو کنی ور بس یو تل را روانه اخر کې خاص ذلک خیر و احسن تویل دا غور له خیر طرف اعتبار را انجام سره انجام دې خلی بیان چته غور داس خلق کو چا خ شروع و ته کلا ذی نو کو ګډونو کو کم کو نو بس بدنام شي نو زاری بګاون کې به دکان خو چلےږي سپاور هغه ته پروسه تر رو وګوري باندې نه ورته وله دا د نقصان ځانجهمه انجام شخه ولا تغفو فینزم مروانهګه ما ليس لك به علمن باغصه چیزن سره دا پیغام باندې ایلم یو پکره دروګو اهرازې چسوکي یو نو زاری بوې یره داسمه پک په لې نیلې ده نه ګورنی دلې نه نه دا تا وکول یو کار نه شوي اتوبارمو مکمل یقین زاده د به دلیل خبر ونه بل مانی ان وڅه چاته وے چاسه اوکه ولا تقتو مالا لسلک به علم تا به دلیل مشتا اېل مشتا توبارم زمره وانیږي خو نو دا زړه خبره په دې معاشره کې چې خبر به ورساله ني اجه څو څو مې له دې با اګبیا شزه نو ته موایګ نه بس تا خبر روز د تا غب دی وې اثر دغشان شرک مکوال الله تعالی تعالی قابل مو دلیل مختلف معنی کې موخبره ان تناول البخره یقین کو غو نوسترګه والفو اعلی او زرو کل اولائک دا ټول چی دي کنه ان هم مسؤوله عبر دیوالکه تپوس کې دل دې به تپوس کی جستا کو غو نوسترګه زرو او دولت دا شان ته پټوک tle درو دې وي ولا تمشي فی الارض منحه سپګم مگر ذا د زمکه کې ومسته سره اننا غلن دخره قل تاسو ټول شرنه شی شلول ولا ننتبل الجبال طولا اشر نشر سدید يقرن بدن واليكه تو قرن تپوږ دال بدن واليكه راتیديش چته دم ردو تکبرکه كل ذالک تولدا چ بیان کان سیئوه دا نافرمانې کول خلاف ورزه کول لري او اندرات به کما غروه بلې زراست باندې حرامه كله ذالیکا دا سخته دا بیان شو غنمه کانه تای او هو د دې خلاف ورزه کول او اندرات به کما غروه بلې زراست حرام دا څنګه ورزه کې سو اوامر دې لکه چې وی اوفو اوبلا قران کې اوفو بلا او دې اوفل کې او درې وزنو وزنو کې نو قدرت او امر خلاف کې نو درد خلاف ورزیدل لکه ته دا کار نه کوي کنه او سه نواحي ذکر کړو چې دامه کوي دامه کوي نو چې دا کار نه نو دا درد خلاف ورزیدل نو دې ټول خلاف ورزې کول پنس د اوستا باندې مکروه لا حرامه دا او دا د بیزارې خبره دا ذالک مما اوحاء الیکو دا د الله فن له چا هیګل لیدا درا من الحکمت دا حکمتنا دا حکمت او اگے تفصیل ہو جا جلدے خبرو ندان بچا ولا تجعل همغر سوا ما الله الا اناخر دا الله پر الہ بل فتلقا فی جہنم فاستبقوا قرزور شی بجہنم ملوم محمد ہورا ملاما سوالل شی دیک گن شی بہ ماده پرن گورا ابتداء ہم تجعل سرا اگر ایروا بنیادو او دلتا که انتحاکیم ذکر کرو و لا تجاو اللاولی دا طول خبری بستا الا پیدا کئی سستا عقیده سموئی ایمان و عقیده اول و اخیر که باغستا برابری شرک بنا که الله اللہ سرح خواب بستیرونو ذکر کرو چه دا دی ایتونو کی چه تورات سمرا نسیح سنو ناگئی را جمع کرو دی پا دی که خان طول تورات پاکینا جمع کرو دی ننکا پا آشراکی ردی خبرو ولے عمل کو قبولزار نش ان هغه غړې د خلقو په نظر کې مقبول او ضرور معلومي کې چې غر دې خبرو خلاف ورزي او کې پنقصانو کې قتلن او کې استمر له ګناوه نبی رسول الله میو لو عالم الدنيا احوان على الله من قتل مسلمين د الله تعالی دې ا همومن قتل او د چه داسو قیگانا او لیپاق پلاسو جوکره دا بانده او سو چه بسات کیگن اگه دا مسلمانو رضای مسلمان دا خبر راغلی دا کافر بسدر کم اگه چه کافر ملک اگه لالا کن مسلمان قتلی اچسو تخریب کاری کن اگه سانتا مسلمانوی اگه اگه کئی دا دی خلاف و رضا کول یقینام چه اخپد رب نزبانده مکروحا حرام دی رسط زجر زکرکی مشرکانو لا چیزیدہ شرک سو ولا تجعل الله اللہ الان آخر سی رسط بیان زیر پاروں زکر کو چیز آگئی اقصام و خیگن چیز آگئی ملائک دا اللہ سر شرک کری باقی بانی رد دی ازاق و ساکم ربکم بالبنین آیا بس غرق رہتاسو رب ساکتا بزامن واتخذ من الملائکت این آسا واتخذ اوینی ولی دا ملائکو نلون اجه با خبره کاوي چې ځان لا ځامن خواري او غورا لغان ده له لورو ما غاسته اواس پاکه تاسو په دي خاص کړو غورا کړې انكم لا تقولون قولا عظيما يقينن باخه ما خوای يوينادر لويا قولنا عظيما ترنا ويناده وکړه ته قران وګوره چې دی وينه بند په شي چې رستو رسول ته كه حق کي راځي چې دا سمه خبره او بيدليل خبره ده چې نو ته قران نه غواره کې نو قران کې و بځه باندې ډېر مې کی خلابه خبري چې خلک الله سره شریک وګرځاو ولقد صرفنا او یقینا به یو څه یې مونږ غاړي یاذ القرانه بلی قران کې ليزذكروا دې عبرت واخلي او ما يزيدهم الا نفورا انذى تذيد تا مگر ته اختار دا ته قران و نه غوړا غوته تختي هغه نه فرط کوي او تفسیر یې او ویش अरुसते कुरान पाखलोन मिरो कान लम हुलुर मुस्तनफरा सरत मेका सुरात दान जिलिहा खलग लगा खरुची तरेदिली चेदा जमरी लोटाई गेवेरी गन नो कुरान मदासीरी गी कुरान بداغه واکه دی ولټولوا الاله الارش سبيلا مالك دارش تلار فنور عليه حي نهيبه وي چې مونږ ارش ته ځايته کوچناسي دجره لري مالك فر مرتبه حاصل کو یادا يازي چې هغه سره مقابله وک چې داخوریر ریشان دے سمرچ اسمان نظمو کس دی نو پتی لویو اقوالی اللہ باندے گویا دی تصبیح ہوئی تصبیح لہو سماواتو پاکی بیانی دا غد پارا اسمانونا دیترین داورت وحید ذکر رکھ رکھا پاکی بیانی اغد پارا اسمانونا ووارا السبو ووارا والارض ومن فیهن اوزمکا آغا سوچب دی کی تفریح زکر اکلاپو دلائلو بانده ستوکو رکنا سمکا اسمان ناستجو پاکی دا اللہ پاکی بایاده و امین شایئن او نشتریس یو شیئ اللہ سبیح بحمده مگر تصبیح وائی دا اللہ تصفت انو ولیکن اللہ تستحون تصبیح هم. لیکن تاثنفوئے گئے داگی پا تصبیح کان حلیمان غفورا یقنان اللہ دے صبرناک بخم که اغمی حربان ذات نو مخيوه چه قرآن که همونگا دا ذكر کلی مظلو توحید باك تفصیلا درجه وازداخل اگل قرآن نتغطنه <تصفيق> نو صواجر ذكر که منکرین دا قرآن لا تا قرآن نتیغتا که اکل دا ذا همونگی تراشی او کلی خو زطح پردیر اگلی قرآن و تنکوزی و اذا قرأت القرآن اکل اچن ولد قرآنو جعلنا باینک منگ اوگرزو بمینز تاکی و بین الذین بمینز آئی خلقو کی لا یؤمنون بالآخرتی جیمان رولی بآخرت باندی حجابا مستورا یا و پردا مضبوطا مستورا پتا یا پتاون کی حجاب خوپردیتو یا مستورا پتا داسی پرگرش اخکارینا استاو دکتا پرومانس کی لگی دلیده اغداسی پردنا و, اغدا و جعلنی علی قلوبهم اکننتا اگر زل لمنگا ظلم ند دی باندے پر دے ایا کہو چلی پوهنشی بری پاران و فی آذانہم وقرا اور زل لمنگا بگو ند کلم نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم قران راست کافر براري دغه د او مجميل اودې چې تم په بدر دي وي سره د لهب نظر شو او و سره او چې دغه ولم او بکر رضي الله عنه ته به اسنان چراله وره فغيدا مانش ليده دا غراله وله غراله هم په الاستاس دابد ندي بين سيروني دار باس نيو جوكلي اگرم بس سيروني ملي ديكنا ابي عليه جاءو دان سري الله يو فرذر واستامينسكي واذا ذكرت ربك في القرآن اجل اجي اديه توربتا وقران كي وحده يواسي بطهيسرا ولا على ادبارهم نفورا نوول لي بختلو شاغان وبن نفرتكم كي اوتثيقا څټه کورانه وي نو غوراږي او او نافرت کي ته ستکي نو کورانه دي څوکي الله دې حفاظت کوي او عامه درس لغز کي شه سي ویلو شه امام ورته به ذکر کړو تفسیر کې چې زه په هغه راته دې دمو زمو ضد دشمني و خلاص له ما بیا نور ستخمال نو خلا قدره زو کې نه چا غواړي وکړن اړې خبرت پ سلام ته شي یو پلاننګ پناکو یاره خو یې پوهزم چې دې کې څه نکې نو بس دلار نه و تا راځه شم او پان می شروع وکړه اوب سرت یاسین یو لے لاره تم می شروع وکړه بس واپس لا لګیا نو پلان څنګه دا فَأَجَلْ <تصفيق> لَمْ <وكي> من <تصفيق> نحن مِنْ قَبْلُ وَلَئِنْ دَخَلْتَ حَبَرَ اسْتَغْفَرَ نحن أَعْلَمُ مَنْ خَفِيَ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ فَغَرَسَ بَنِيَ جِدِي وَغِدِي هَئْتَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ كَلَجْدِي وَغِدِي هَئْتَ أَغْرَضُ مُتَعَالِمٌ بِما يَسْمَعُونَ بِهِ أَجَكُم غَرَضٌ مَخْفِيٌ بِالَّذِي قُرْآنًا فَغَالِئُ لَوَيْمُ مُتَعَالِمٌ اګلې دي خلک یې جړګشي دې یې وایو الظالمون <سؤال> <سؤال> وکړل شوای دا ظالمانه ائ ان تتبعون الا مسحورا تاسو تابع درنه کوئ مگر به یو څړې چسحر پښهوی دي تاسو لې وني پټ رواني او نه وسحر شوي ها چادوې سکلي او جادو پښهوی دي یره کدي ته جادو اچو څړې ته توحید خبرې کې د دین خبرې کې په منګو کامیاب وداج لیونی چې هالو په نظر کېږي لیونی ختاري مسحور ختاري چې داو به چاڅر کلي نو ولې چې هغه د دین خبرې کوي هغه په دیندارانه باندې کې لګید نه داخلو په اعتراضات کولو له چې شهر و شو ندیه بابا سره د خلکو تعلق کولو نو دا به دې ځان پدړه کوخه چې دا په دیوانه دې ځکه لبد نامه نه پاره اجازه وی چدا خبره پاره کینو کو چ په د باندې چاڅه کړی ادا زاله مان خدا په هران غونده ا باندې جو خلا ظاهر مشرده نووی لسلام پر مقابله کې نجدي بچا ته چا وای په سلیمان نه تیار شویل ناري ودیه ځا پکار وکړه یلا تاسو سبان ندرې کده بیا تاسو صدا خبره پریزنه غل دي ا شروع کې غزاړه مدا به نای به کوله اخلق ته به جمنه د رحمت لپاره خوېګو کنه نو په او کنه ده بس ما را وای نه کېږي من جام کنه چې دا دوت وینم او نور او ګوره کیفه برابوله کلام تعالی څنګه به یې شو فلا یستعیون سبیلا فزدعقت من اريد الاری ګمره شو بی دي ظاہر ذکر کی پہ انکار داخلت باندھی یو ہوئے داخل کو تے چپڑا دے داندہ جوڑے ایسے ہر پیشے دے بیا دے اوتے پوری قیامتوں وچ راضی ہو گئے نا تاں سو منے چخوری ریشے اڑو کیشے کی گئے ناجی بو یانو کنجا ہنگرا وقالو اوایدی ایدہ کننا عظام کل شومنگا ہڈی ورفا تن ارواث شیو ایں نہ لم بروتونا خلقن جدیدا شو بیدائش نیو جواب كن كونوا حجارهن او حديدا و يرتاج الشيء يا واسنا او خلقا يا بالمخلوق مما يكبر في صدوركم اغى جدران لگی استادو پسینو کے اساسو چدارے رگران لگا مرزانے جوڑ کے عذاب پس من يعيدنا پس دی بائی جو سوک بدوار جون دے کئی منگا قل الذي فطركم اول مر و وتا اغى ذات پیدا کلیت اول ذل پس ينقضون الی یدی با سندے تا تا سرون اپل <سؤال> انکار وکي تا جب کوي ويا قولون متا هو هواي ودي جن پیدا قیامت حضرت شو اسرا توقع هي قیامت ولا ان يكون قريبا هو يرضى يقينا تشير رمز دي ان يكون قريبا لری منیخ تا نسدي بیدا قیامت بستاس بسران شي وګړيابه د زپې دلر نکي يوم يدهوكم تا غرو شراب بل فَتَسْجُبُونَ بِحَمْدِ قَبُلْ جَاءُكَ تَسُودَكَ بِحَمْدِ نُورَا اسْبَادَ الْقِيَامَةِ تَازُبَډَ آکا بولتي آو کې بِحَمْدِ سَرَا خدای دې وخت کې بِحَمْد وایې چې تاسو له فايده نشي درکولې امومينانو دې وي نو نبيه عليه السلام چې دا مؤمنان راځي کې قیامت کې نذيبو چې الحمدلله الّذي اذهب عن الحزن الحمدلله الذي اذهب عن الحزن څه فاډونه دي الله دې راځونه اذا قاموا برهشاني دار انا مين بيلي الاسلام بيلو شي بارهشاني و يالا اخر الطاب المؤمنن ميخ بيلو لا اذا على اهل لا اله الا الله وحشد في قبورهم شي كلمه توحيد سوقي مؤمن واحد لبقابرهم كطاغي والسياره اللي كاني باهل لا اله الا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب الرزين ده لذلك تزوجت منهما هذا كلمة التوحيد والأخلاق في قبرنا رأسي أو صارونا خورسان لي يقولون اوائي لا إله إلا الله هذا كلموي وغاروان دي محشر بعد ذلك خلقه سيارة ليخا اللّا عدد سمنا دقائر خاتمك وتظنون اتاسو وكمان كوي إلا بيطم إلا قليلا شتاسو واخن نزير كلي مغر لقوان دي زورانا لكنا كافرولا شكر حمد وائي نوم اصطاو تو بدا خیالی <سؤال> چه مونگا رد دنیا کی ولی چی او خواه انزوز دار کارا روزش دنیا دا جن کار یا برزخ کسا ومر ده ود دنیا دا جن بطه وقتیر دو دیبووی من با حسن آمین مرقه دینا جرده مونگا چه راپاسو دلقون قبرونونا دا بدا خبر اکی روی با چه مونگا رد لگ وقتیر که ولی چه اگر وضع توقوری مدیتا ن نذی بغذا کې علی کیخه وروسته مؤمنانو ته ادب کي چې تاسو کنه دې ته دعوت کوي نذیغه بکل انکار کوي کلب القرآن نه انکار کوي کلب غیرتنه کلب ایتناز کوي نو ورته تاسو به څنګه یې کنه دعوت په هټ طرقې سره او خپل اتفاق بنره ونه وي وکل ای اوه یا زماتا یقول الاتی هي احسن چې دې وای هغه خبره دا خیر څنګه کلي تعبیر سره خبره کی د دعوت کیونکو په قیادت کې سره هغه راځپې نه اس کې دې خبره کوي نو خوږي خبره دې کې په معموله خبره دې اتفاق نرواني ښا ان شيطانین غضبینهم یقینا شیطان فساد جیمند دی کې ان شیطان کان ل الانسان عدو مبين یقینا شیطان دې په انسان دشمن ښکارا ربكم اعلم بكم رب خبر دې وداسو ایں یش یرحم غنگتر وغالی داس باندې برحمو کی ما به بر تو کی ته مبر تا کی توفیق و در در کی او ایں یش یعذب کن اگ شری رضا بدل در در کی شبیا مام هلاک کن ادر شند بشرت کی ما منه شیخا و ما عرفنا له علیه وکیل علی له موار تا بدی موارے خدای دې دې کی او دي هداية تراولي ربكم أعلم بكم كي رد الشرك في العالم وربكم أعلم أداة بيالي أداة لأعطلهم دخل ورب استخدام خبر ده بأغا شارج واسمانو كي ده واسمكو كي كلها معلوم دي بملفظ سماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين ويقنون غرقل دمون بعض ده فيغمبرانونا على بعض فبعض نورو وعاتينا داود الزبورا اور کہله مو داود علیہ السلام دره کتاب دا, دا خصوصیت پرځي کولو کو ولې وی دیوځي چې هم یو تورات ورکلو دا زبور ورکلو او بل یو نه جہاد ورکلو دا دا, دا خصوصیتو کنه او دا شان ته قرآن درکل در, در له جہاد درکلې نردي موافقد او جن غزه کور وکه چې الله ورکلې نه کنه نور دغور راوایه دا و چې زبور او جهاد ورته وو به او ردا بس په ستونو کې راځي چې داوود علیه السلام جو کانو داوود علیه السلام چې لا يفررو اذا لاقا چې کله به د مولا ملاقات شاو مخامخ بشو دښمن بیا راستو کېدل نو اجازه ست په نبی السلام هم بل شفا دی زبور کتاب کی ردی امت و صفات و ردی نمبر و صفات و ردی غراوالی <سؤال> دا پا جا دیر را غلی دی نلو فضلنا ایوی کنا چمون گوار کردی تالیم غراوالی دار کردی دا پا دی کتاب کی مستاس و غراوالی ذکر رو نوز خطاس و را خطل غراوالی بودا که کنا اغازه دی داوات نری تنتم خیر امت اخرجت لنناس تا غرا امتی خلق دا پار پیدا کلو شویه نسان غرا امتی امتی د جن کار وکاوې نو غوري اپول لته هي احسن خو خبره اتفاق وساته او همداد بر سر رد کئ و تاسو ورځې خبر او پابنجو دعوت ته جهاد دې قران دې ولذو الذین اوه ورته راوله الکسان د مخکنا قاعده راجو نوضلتك الزجر ارد مشركي لذيقى في التصرف وفي الدعاة هو يا ورطار عباليا وخلق ذا عنتم ستاسو قمان كوي من دونه سوال اللانا فلا يملكونا كشفة ضرر عنكم نو اختيار من نبي ندر قولوا دا ضرر ستاسونا ولا تحويلنا اند بدلو لو ندرنا ندر طول در قولو شي او چلرکولو و یادا چو بدلولو تحویلو چو دیوزنی بلخوج مطلب از داری چو ردیه سه اختیار نشتا چو چا چا تاوازونو کوووی چو داگیینو علم دا سشتا نی قدرت و تصرف دا سشتا سن چو دا اللہ قدرت ده او داگیون داگی دعوه کووی نوز ایواز ورطاو کلو ستاو سنن لرکی کن تکلیفو اولایک الوذین دق خلق دی یدعونا چو دی ارابلی دا چې نام شرکان او تعارض نه کی دغه صفته ګوره یا بتاونه الی ربیہم الوصیلتا اقربو چکه یو پجی کې ډیر نږدې دی ایہم اقربو چکه یو وګړې نږدې دی الله تعالی او یارجون رحمتہ او نه ساتي رحمت الله او یا خافون او یریګی د عذاب غنن نیکان بندگان دي صح بخاری رحم الله ذکر کړه روایت ده چې خلکو د جناتو عبادت وکړو هغه جنات دازو جریان اسلام قبول کړو نو قرآن وی چې دا خلکو ته براځه دې یا رب دې نالیخ وبخ خلق پر دنزیکت لدیو ايهم اقرب هغه پکې الله تعالى دځنې ځکي چې هغه دې نزدې دي د نورو معجزې کې چې دا نزدې کې ده ايو موصوله ده چې کمن زور کې الله تعالی رم دې وی ارجوانا رحمت از اغدا رحمت امیسا دی وی اخوابوانا عذابا از اغدا از ارنیرگی دیده اکی ریوسو خبری یوگو مخیوی چه انو شیطانی هنزقو بینهم هن. شیطان ستا سبا مینس کے پسادا چی نبی اللہ علیہ السلام داغی خبرونا من اوکلو چاگیس را پساد راتو لکمینو چلا یشیرن احدو کم الی اقیه بس صلاح ستا سو یوتن دی بلتا تورا چارو د پخولار دا دنه مخه مخي وایو دا دې په ټوکو په دا نو دا شیطان نه کنه لاس مو نه فټاره فټای کې نقصان به جوړ شي نه خود از مکر اسوم را کې اسنه دا چې شي چې په خپل لاړې سره خوب او بل خبر دا و چې ولقد فضلنا بعض النبيین وې صلی الله علیه و برونو کوي نبی لا تفضلوا بين الانبياء دا انبیاء په مېسکې غواړاله مکه وې چتا څه پلان یې غواړلې په لنډه غواړه هغه خلکو چې دا خبره شورو کړو ان بیا پکې انبیاء نه یې کاروم کړو بیا کفر او بل دا چې مفسر لیکلي دی ابن کثیر رحم الله چې لا تتمم العباده الا بالخوف والرجاء دا عبادت نه پرې کېږي معرفه خوف او امید سره وای د ژاله ځان باندې په دې تمال خا به یو کو فعال الماء من طاعات او په امید باندې دې سکے عبادت او طاعات زیاتې راځو خبردار چا لپاره ضروری لازمي دي نا امید کیږي باندې امید وساتې او دې یری کیږي باندې یا رب ساتې د الله تعالی ان عذاب ربک کان محذور یکنون اعزاد درفتادی لائق دیاری یرتکل شویدہ محضوراً و این من قریت اونشتر حس یوکلی اللہ نحن محلکوها مگر من حلاکون کی قبل یوم القیامت مختیر قیامتنا قومو عذبوها یا عذابون کی وغیلہ عذاباً شدیدہ و عذاب صحصرہ کان ذالک فل کتاب مصطورہ تیدا پی صلاح دا حکم و کتاب دا اللہ کی لکل شوی مضبوط طریقی سر لکل شوی یا یو کله دا پلشر پروژرم د وجه هلاکیږي یا په تابعین موت باندې مري تدغه هم هلاکتوي او داګه علا کرزي یو سوتي قومین کې رازي یوسف علی السلام باندې ویلو چې اذا هلاکه سوي چې او پاج نماز پره او ویله هلاکره دا حدیث کې رازي کلهما هلاک نبیون جاء نبیون اخر یو نبی او بل بل نه موت څه جہالاتی کو پييال وړاندې نو دا الله تعالی لیکل شي لريخه په ساده نو ګناحو خامخايو کله کې دا څه ویچ ته چا پرمینه تراخيره په عذاب طاري باندې الله تعالی دې کې ښا دې پرې چې درته مخکي بيان اخيره ته تمه دا اول څه څه کوو چې توبه بونو يو يو وي ست یاد پورې وي دا هغه تر دې ځای پورې ورستو چې ما احساس وکړ دنځه اوه یا pore paawna hita ke de bayano chacha tawhid ne inkar krid na azad kara gele nazura namuneve de dwe ma ke se kar kay chacha de moajzoon ne inkar krid le no baliwan ne azad bara zai mo jan peyene kena aali ne munafa zakar kido qam salih alayhi salam wa ma mana'ana aw nadima nakalunga anrusul bil ayati jarawli چ تانجیب کړو باغې باندې او لمنو خلقو الاولون لمنو خلقو تانجیب کړو دا آزاد تراغلې نو زمونږ دیو نه نه لګو چې کدی په تانجیب وکي غننه نو بیا په آزاد راځي دغه ګور نمونه قعادینا سموداننا قطموا صلاه تن خو ورکل سمودیانو لرا اوخه شاره معجزه وا موږ خو لاته کار معجزه وا فضلوا بها اوګه قتل قرآن درسو مودیانو حال نبی اسلام نن په خپل وخت موجزه غوښتي چې تاسو په مونډې لرته ورونه جوړه ا نو الله تعالی ته نو تراله چې د دې څوې هغه بل ټولونکو خو کبه په دې شک او ایمان نه روانو نه بیا به مکمل هلاکیږي نو څنګه داسره خو خلاص کنا د توبې دروازه ټولو پرېزو چې که اسلام وي بل باب توبه او اگر دیبا انکارو کیا بیو بیعذاب را دی وما نرسلو بالآیات ایلا تخویفا او نر علی کو مونگا معجزی مگر دفار دیارولو تخویفا مونگا پی یارول کو چخلقو یاری گو عبرتو آخری تخویفا مقصد او چې اغم اقصد پی نحاسلی او یاری گی ناو انکلاب پاکی نرز نبی خمون حلاکو کلو چه دسالیم علیہ السلام دا معجزی زکریو کو لزمون د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د معجزې ذکر کیږي څو یې قال لنا لك حیاتا جویل مو تا دا ابدي کیسه چر دی منکرین د معجزات ولر شي معجزې نه مني وی تا ان ربك احاط بالناس یقینا المرسل راګي راون کړي خلکو لرا کديستاه خلاف پی ستاره معجزو انکار کوي نو الله وی چې موږ راګيرو خپل قدرت او وما جعلنا الرؤيا التي انذار الظالمينغا هغه نديګرزهمنغا غليته نشتا هغه اریناګه چمو خدلريتا تا الا فتنه للناس مگر ازمه خد بارد خلقو رؤيا خوفتوي د دنټګه معنا اجازه داوي ته عليه السلام خوب کې منراج کړل نه یې غره دلنيو ابن عباس رؤيا قتل دا زميغه خلق د پاره فکنه لن ناسه چې خلقوي چې خدش په پله کې ونتي سکه ارشمو الله تطله یې راهله ده نور یې موږ نه منو دا به موږ نه منو ابو بکر রাদিয়াল الله انহু د چاو نه او هغه ونه چې بدی شوی دا په قران کې بقران کې ولد دا یې بدی راغلی دا لوخالو كوبادے મે દર азоતો જે જીબા કર દેનો જદા સે શિના વનળા અગર ઓર ક્યુલા રાખના ઓર ક્યુને ટિંગીગી સદા કો ઇંતિહાણ લે કના અગર ઓના બલ જીને ખон દેલા કે વરને લોરા છે ને કોપ ઓર કે દનો દાબરાશી પખ બલ જમા મેસા નદા ઇંતિહાણ મે દા પાર લખ કો વનખવ ભુમ چه چه دست سر کشی اکلا آده معجزون انکارو که نراش داگی انجام اوی نه زجر دی پا تغیان اواقیه دی ابلیس زده پیده دا پارج چه دا معجزین انکارو که نو داگه معال او انجام باوی نه خواه ابلیس انکار کرو کن دا معجزینه دا کمی معجزینه دا آدم علیه السلام نه آدم علیه السلام دا اللہ دا آیتونو نه یا آیتا معجزاو واذا قلنا قلنا للملائكة اسجدوا ملائكة سجدوا لآدم فسردادم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس سجدوا قلتوا مگر إبليس قال اسجدوا هو إبليس آيات سجدكم لمن خلق دطينا أغجادا جبدا كله تعدخطينا سجدنا شمكو لها فرداء انكاره قال عرائتك قويم چه خبر راګه ما دا قرم دا لذي دا سره کرن داليه چتاي زمن کې دي پما باندې دا ين اخرته اله يوم القيامه کژر تاسو رستو کړم ورځ قیامت تا له احتنکن دريه نو خامخ غوب چړي واه سما دا اولاد ده ده الا قليلا مگر لوونده کوڅه کې فاتشي ان نه بولد طول او لجروا له احتنکن وقاله ملخان رات له لري ملک جايبه په او بسل تیرونه بیا بابا ناګه ته ستنا کوي څه سبب د لاځه خراب کوم ددي لکه لا فصل چې سزا نو خره او ختم شي ها دازي به ولا جرابا سم قال ذهب ولا همان ته بیا کېنمو چا جه تا به یاري وکړتا ددین په جنهنم جزا اوکم جزا امو فورا پس یو کېنم جنهنم زیده تاسو بدله تاسو بدلا پورا اگر تاسو نه پر دیکه ولې یار امره له تهجید ورکو چا زوځه او یارونه باندې تاسو ادمینو هغه سوچ تاسو طاقت کېګنه دی نه به څوک به خپل आवाज بندي تاسو رې کوځ आवाज tekan نه نه خلک ته یارو څو आवाज دی ابلیس دا څنګه تاسو ر د هغه نه په جانی د شپې لهلا مزامیر در ډول سر نه ابلیس आवाज دی څنګهファン ورکی د خلکو له جادو لري میماله اندي اندي اغان ني اورې دي وروده ها خلق د نسب اول تر Taliban پورې پاري باندې ساروک کنن چې جمعات کې نه سن ځان تر بالغ دلن نه لري اونته پریهي یاره دې مو ته زایلم پترا خلې بے شرما تر شیطان په आवाज باندې دوکاشوي واج له بالایین بخای لیکا ارا او بدی باندې اخلاص کا بدی باندې سوار خپل ورجنی کا خوف يا تفصیل احکار دے کنا اخکار جو ست عادی سو پاسواری نو ټول کړه اخلاص کا معاملہ و سره او وشاركهم فل اموال اولاد او شریک شریدی سره په مالونو کې او په اولاد کې او عیدهم او عید و سره کا مالونو سره کېدل سمال دي نور هغه غیر اللہ په نوم باندې لګي او په دنیا کې یشرک پاره باندې لګي د ګنا په ځایونو په کارونو باندې لګي او اولاد نو ټول خلاف تربیته ورکیږي یا دنا اولاد دې په دې طریقه باندې په ولادت کې اولاد د مور بل په حکم نه چلے او شیطان یې کله چلی کله بل خوا نداس نو داسې اولاد چې غیر تعلیم ورزره دین خلاف وو شیطان راګرګو نو او یا ساته نبی له سلام ویلو چې مسلمان دا سنت تازه کوي او په دغه وخت کې دعاو او بسم الله اللهم جنبنا شیطان وجنر الشيطان ما رجقبنا ولو لم يضره الشيطان ابدا قال لا اولاد مقرر اولاد ولا وركي الشيطان دول بها شر ذره ورن كل شيء ندعاول على دي فرى بچاوا عبادات رات دي الشيطان وما يا يهم الشيطان الا غرورا او وعدنك دي ترى جدی مبیع ویسی تاو السلام و عادکل اندرون ننتوی ان و ابادی یقینن بندیان تمام لا سلاک علیهم السلطان رشت تعالی بدیوان سگلا باو وتس وكفا دردی کوکیل اراد استاد سیموار اکارسا داغد کارسا دینا منو گورا دلیل عذلی ذکر کیرستو ران لو کومل دیربسا ساغا ذات یزجلکوم الفلکا 46 تاسد بارہ کی استے فل بحر بدریاپ کی لتا بتقومن و بس دین وی چه mehnat aw kasab kol da sa aeb ne de de bandi to sora baad na gani bolay ke dana musalman te fatha aw ijazat to dar de ke che mehnat keni koshish innahu kanaikum rahiman yaqina anallahi bada subhanar rahm kaun ke wala rahama la tawagan wa idama sagum ad-darr kala jawrazi ta'tazar zayr mushrikeen ulay pa shirki tareeqe وبل لمن تدعون ركشي اعزو تتعصب على بنل <تصفح> الا اياه مگر خاص الله به اشرف الله تعالى کوئے کنا اغنور علیہا مددگارنده نبی ایرې رکی لمن نجاكم الى البر قال تتعظلن نجا در کی وچتا اعرفتم بغرتا مخاله وكان الانسان افا امنتم ایتا صبح فا امن شئ ایق صفا بکم جانب البری تخوی فقه دنیایوی دیکھا چه خخ کی تاصل را پدی طرف دو چکی جانب البری طرف دو چکی ربون اقرابار شکنن لیکن دیس مرکا کہتے خخ کیلکتا تارون اوی رسل علیکم حاصبا یا رولی کی فتاصبا اند باراند کانو ثم لا تجدو لکم وکیلا بیانمو میزاند فا رسول سمارا بشکون ام امنتم ایت ان يعيدكم في تذوا پاسپورزی بدرګ لري اپتي طارتن اخرى يوزل بیا سزررت بيش سو سو كارته باند لا خپل مرنه بلکل بي پروا يورزي كار پس کنه فيرسل عليكم روليگي بدراسوند قاصف من الريح ما تون كده حوانا فخباد وسلذر باندل شي طوفان فيغرقكم بما قفرتم ثم لا تجدوا لكم بانهم ما تذو ذقل سان لپاره علينا به طبيعه ثم من الذي بارك سوته بوستونکي بیا بسونی چې څنګه موږ ته بوستکي چې ولدي هلک شو ها اوس بلدي موږ ته بوستکو دیات به ورو الله نبی او بوستمش کوله ها نو ولي غي علم بس شي به ابلیس تاسو د مشر به عزت کړي او الله د معجزو معجزو دا هذا الذي كرمنا عليه ما عندنا قرال وركله الله يعما حق البندل بطول نحن لوقاتي قرال وركله ولقد كرمنا بني ادم او يقين عزت وركله من بني ادم لرا ذي الكرامات توغولكن وحملناهم في البر والبحر او سوركله من غادي سواركله من غادي او چا مختلف سور ليده بلمداکیو ديته خوري الكرامات ا سره دې پر رب نبی دې ابل <سؤال> جداوازونه کي ورزقنه موږ نه پيبا ده اره ز پر کړجه مون دا پا کوشي زونهنا فظلنه عليهم على كثير اور کي مونږه پډيور باندې ممن خلقنا تاغ مخلوقنا چه پیدا کړی مونږه تفضیلات تغرواله سره دې بندره کوم دې غرواله ورکه کين سمره مخلوقات دې دنیا کي کله چې ذکر کو او کرامت ذکر کو داخرت خبر داخرت دا خبر خبره کوي ولې د دنیا کرامت هم ورکړي او اصل کرامت د اخرت ته ځي دا غي بیان ولې کوي او تکلیف او خرمه ذکر کوي چې دنیا کې هغه پتا عذاب راغلی او نو کرای نه غو خدای اخرت پر وس چل کې یوم ندعو طاغروس شراب ګلونو گا ټول انسان هر یو دل به ماهم له خپلو په امامهم ایمان نماز اوفسر ذکر کوي د کتاب اعماله ایمانهم کتاب اعمالهم دو خپل عمل په کتابونه بیرولې کو راو بلو عربی سمانا و د حسن او لحا سو د امام نو مشران اخلي چګور سمو مین نو پیغمبران او صحابه دغه شان ته په بیا د دین راهنمايان امامان چدیته دغه خول کنه غریبو بلخوا با کافی رو سر اقبل مامانی چود اغیر مشرق قطع سر ابلیس ته او بیار پسی پکت ارازه نو اغیبا مو سر ای کنکا در شرک دا آیان چو سمر دی رو طول بنا روانی لخکر بار پسی اخیلت تا بنا دی فامن او تیه کتابا و عمل نعمر دو بیامینی هی اولی عمل کردی کانا بخیلاص بور عمل نامور کردیشن نوورا امامانیو بکانا امامهم منجاب کیو عالم تقریر کاؤ نا آقا دیو زیکر آگی چیارا فا قیامت کیا اللہ سمونن تپوسو کجیتا صدا عمل ہو لیکا نا آقا دیو کجیتا کل استازان خوالی دیو نا آقا دیو کجیتا استازان تجا خوالیو نو اوموینځی د阿里 استادان نور استادانه خوله اغید ته اخولو نور مشران استادانه اړیو ورته خوله اغید ته اخولو اغي طابیعین او تبع تابعین او ته اړید پیغمبر اغه ته اړید جبريل اګبريل تعالی دا سلسله چس نو پدې فر د دا ادین او رسول دی اوکه لاول الاثناد امام شافعی نو کاثناد دې دنیا کې نو نبا موږ فرایست ته جندري د دین نه خبرو هغه بل دي قمن درغلی دا خدای مؤمنانو حج مون پر تاسو وره کوم ان فی هذه اعما عرسوچه و په دې دنیا کې لوند په وفل اخرته اعما نو دې اخرت کې لوند و ابلو سبیل لا اورې قو ګمره دې دي لارینه ډیر بیلاره نو اڑندوس راګان شو چې دا بل دنیا کې لیدو جوابدارې جو د دفترونو نیا دی ښا دفترونو د خلکو خلک پیدا کړو چې قرآن تفسیرونه لیکلي دي ابو البقاء میرا دا صاحبزان چې قرآن او دیادی تفسیرونه او دیادی لویل وی جيد علماء دي دا رونی ا دی چې زړې ورون دي دفتر خو هغه ویني ګوري بیا څومڅې خو زړې دا څه چې بته وی نظر نشته نو دې په آخرت کې هم دا شای اچا له وجیو ایم جیا دنیا کې اثر کې وي الله بوستا وې وخت زمانه‌ایه تنه نور نوې تا قرآن چې شمه نه وې جوړې کړي څرګند کړي به وس لیدل کول کنه چې هغه جوړه تلل کې وې ان کادو وصا تحذير ذکر کې زمدا هنتنه چې له خلکو زور به قرآن کې بدلیو کې کاته وای ير دغه تدا بلا مثلا کا مون تاسره مرږي کیو کله به تدا مرغي لري کوم د سره مل ورکیو مختلف غنه و ان کاذ او نذيري لا يفتنونا قاعده تير با دي دار انا الذي اوحينا اليك داغه مثلا جناوي کر جنون دا, دا تا دتري علينا غيره ته تجوكي بممنه بغیر دينا صبر سلامانه جوړ کیو و اذا لتخذوك خليل او دي مون سي تعال بدا وقعدوص بیاو برته دي نظر ولا, ولا مليهم قليلا أو قليلا شو و و لا انضبطنا كجرتنا مضبوط كلمه كجرم مضبوط كلاه قد كذا لكن النس ديتو تركن وينج ميلان ديكل ديتا قليلا ما مولي غندي تركن ركن توي او شيئا قليلا وزمش نل ادمان از ناتريم تو جتاوا ما مولي غندي جره خلق الاسلام والصورال ديقو ناندوي كذاثله پدغاکه ممبا او ساکو تا ته افل حیاته و افل مماته دچن عذاب د جون دچن آزاد د پسن مبارکنه افل ممات دچن له وی شان ده بری رو چته کنه نو دغا اجر اجر سزا چینه با وته ته کنه دا به بیا نو توم وی لو علی بی السلام او زو تو تا چګه تاسو کو تاسو کو بی السلام کو بدل راک اججا جزو کو ثم لا تجدو لگا علینا صغيرا بابتنم امی زان دا پارا پر ام باندیس ام مددگارو و این کادو او یقنان جدی نزدیو دیدو این روستو دریم احسوسی کرکی سلم آیات پوری پاگئی که دریم آنوان دی او سبب چی اخراج الرسل سبب العذاب چپی عمبران چاویز تل دمالکنا پاگئی با عذاب را دیم سبب دا عذاب مخی کیا گو چنکار دا م اول که انکارد توحید نبیال موجزون و دلتو اخراج الرسول و انکاردو او یقنان جنس دیر دا خلقو دیت تسیصونکا چوباسی سالرا تیس کی من الارضی دیسمکینا لی اخرجوک منها چوباسی تاد دینا چطاوی ارید او دیباسی اکشر داسی اکردو و ایخ اللہ یلبسونا خلافک او بدل وقتی دیبت لم تیرنکی رستستان الا قلیلا مگر لغوان چه پیغمبران اوباسی نبیاغ قوم نپاتی کی گئی بلکه حق فارف چه چه واجب دی نبیدیو چه وما علی قومهی من جند من السما من بعدهی من جند من السما صاحب یاسینی چه قتل کو شهیدی کو نا اللہ ایمان بیال اخبر رونی لیگلی بس یہ چکواچر آلی پکنا مالا وڑیدلہ نگو را دیبا وقتی رنکستان رستخ سنت اما قد ارفلنا طريقة بوكو موكو دي سراء طريقة دعاقا تريق لي للمنغا قبل كمكي استعانا من رسلنا زمان في عمراهنه تلاقي مقابله وشوي خلافه نللّا ويعظم مولا ورنكو سنة <تصفيق> من قد أرسلنا طريقة بوكو وكو مكي موكو دي سراء من رسلنا زمان في عمراهنه ولا تجدو سنة ناتحوي لا تبنمو مي زمان تريق لي بدل دل دعاقانون انبياء وصراء دعاق نجو جوي أستل نو ملکونه الله به عذاب را وسته شه ول اسلام ته ویلو چې بازو ته راګل دا سنت ابراهيم کې ویلو چې پیغمبرانو تويه چې مونږ باور واسو نو هغه وخت کې سه ول الله تعالی په حیرانت جوزه نه پرې نه مالا کومه تاسو له بده دا ته قانون ده هماخه یو داعي د دمو مشکلات جل ش مخي تا نه هغه څنګه یې د لوی وجه نوستو امر وصلی ر او آیات نو کې صلیر اومونه مصلحات موږ دې قران دې تہجد دی دواره دا خی اقای مه صلاه پا باندې کوه د مانزو دتلو کې شمسې وقته زوال دنور کې دلوک دنور زوال ته ویني چې نور د دې ځای نماز په همین منځو کا روز ته ماندی ګر منځو ما خام منځو کې اوربځې पाच وخت منځو کې لذلك الشمس إلا غساق الليل ترتوردو ترشبه پوري إنه داتون من دونه خبقه در وزرع له ما أو غساق الليل ما خام أو ما ستخطن رع له وقرآن الفجر أو منسكو على صباح على بيسر وصباح منسك قرآن الفجر وداوله وداوله وداوله قرآن فقدر لستيشي قرآن ستقدر لستيشي إن قرآن الفجر یقن المنزد صدا اول وستل قرآن ومنزد صدا کی كان مشهودا دا وقت دا حاضری دو دا ملائکو ملائکو ورتا حاضری کی تشهدهو ملائکت اللیل و ملائکت النهار درواز او دشپه ملائک رایو زیشی دا غور کی نو سوک زی او سوک رازی چو سوک مانزک کین دا غین ملازن سرولی کی کنانو حدیثی نو ملائکو ورتا حاضری کی ومن اللیل به جد بے او دشپی تحجد کوا بده قرآن بانده خوب تختوا بده قرآن تحجد سوئی خوب پره خودلو توئی تحجد شرع پاسوئی ده نا فلتا لک دا عزت استاد دا سوای حکم استاد پارا نبیل اسلام بانده اول کده لازم اغفرز او نور امت تا سانی وخم دیتر دا عید حق تا اثانتیارا دیش جرع تحجد عطا اینی با عطا که نزدیده چه پاس اتا لگا پورت اتا لگا باب قرار کا مقام محمودا قرائے طائل شب کے مقام محمودا بار محمود کے جزید ش فرات عظما عز محمود وي. او علیہ سوال کر زمانے پانا نبان رس تجھ کو مقام محمودا \|_{لذي وعدت الله جزا سر اپوردا کہ مطلب داਰੇ چې الله زمونږه په شباد مسب کې باغ مو کبان دي وقرب رب اجخلنی او داخل کے جمالنا مدخل صدقين او داخله دوه خيصاو سره مدينيه تا واخرجني او مبا سيما او با سيما مخارج صدقين او راستنو اوتنو خيصاو سره شر دي مكي نو زم ما يا بیا د مدينې نو زم مختلف اقوال لته ديګه وجعل لمن لدغن صیرا او گردد سما د پار دکل طرفنه دلیل سلطان النصر دلیل امداد کوونکی غلبا امداد کوونکی دی مقاله کې یو څه خبره ذکر کړل او دا یو دای د پار ډیر او ماوین او مؤمن ذکر دي یو صلات زموز باندې چې څوک حق بیان او تبلیغ کې نارته اسانی او کله کړه دراغنه ته اعتراضه ته بدره دې راجنه دې برداشت کول اول موږ درم قرآن اذرين وختي پاسېدل اهر کې سلام له تهجد پابندي په کار نه غن کهره ورځې نو کهره ورځ نا بل ورځ انیاش په بلښت کدانې نو پښتا کې کدانې په میاش کې کني نو کال کې کمس کم جو سله تهجد کې او علماء له خصوصا په کار دې چغلي پابندي کې الله دې مونږ ټول ته توفيق دعا وکړه اي رب داخل کما دام دایله دا به ورکړي او سپغم ځان له ملګري جوړ او جعلل من لذون كنصيرا من لذون فسطان النصيره چې ته حق بیان کې یو ځای کې او یې چې نه تکړه تلکه ځان له ملګري کې حاله به تکال کو نشي چې نو نارو له کار نو دنیا کې اوم دلاین ده حاضر مضبوطه لي ده عباره تصوري دلائل على ذكر ده وقل جاء الحق هو اجراغ الحق وذهب الباطل او ختم شو خلاص شو باطل حقراره باطل ختم شو يا باطل نتين دي حترى ده ويلو جمع حقرانا ذلكم دبارنا ابو باطل باندراش ني جو بيت ماكو اما تقول وانكي لاناطيكي كده ابن مسعود رضي الله عنه ويلو سلام راغي دباصه مکه بروز باندې بيد الله دا داخل دا شوه چې دا دا شو <تصف> دا وی کدل دې کډا جا جابيره بوتانو بره څو سپه تو pore نبی عليه السلام سره ولرګي ولاسکي يطعنها بعودن في يده تاسکي ولرګي او دې شون کې به بوتو نور دې دابا او درځ جاء الحق وزهق الباطل انل باطل کان زهوقا یقینن باطل خامخ ختمینن کې تباکین کې چا قرجه دې باطل نټینګلی دا دار نوې رسول الله سنته ته خبرباي ولښت او غشو د جهاد په مقته ورسره غشو خو خدای مو چې د جهاد په مقته کې به غشو نه کې موم سم بنوا و دې یوه کافر دځه شو اوبل چې په حالاتو کې ورسره سنت طریقے سره وګورئ چې هغه راوړه دا په مومن مسلمان سره بده باندې روبني کله دا ویلو چې فقل کور کې دلي اهل عیان نغره عاصمو چې توري د آدابو دغه ساده چانسان عمر سره دا نکړول کور کې به امن او امان نو وجهنه عصفان استنو او صادقانه دیو دا شو بل دا کړئ چې کله کله متله کار په لڑکی نبا ام کارک لیخا بورے دنیا کے حق برس علماء امشتا حق برس پیران امشتا لازم موچارے بد نوائیو پچکلے اوزڑے لگی و حق برس پیران بد نامی علاقی پشانتے یا جامع یا دزن ملنگی جوڑ کی کنن او غراشی و خلقو مال دولت تغلی او داکھا خوپیر نو دکی حق برس پیرنے لکنن او داکھا خوپیر نو دکی ننه یو وخت کې د سوت د له نن له سره پیل جوړه خو نه وستوره تا و نه ورکو ته بارا ته دایو کانونو نه داول بول ناز نه نه تاسو دا څنګه چل نه یو دغه ته ما شو راو کړه چې او ورول کټوي چې تک لا بون وری باندې کې ونه आवाज وکړي مستو مې تاسو کټوي شا مطلب دا دا لگا دې رحبالي دا غوښتنه باندې وخت کېږي نو زه نه را و د پدی زنه خو نشوا نه ځکله بیا هغه څوکځه دنه پوز په خلاصېږي نو بل موګه چې راغله بیا انګاوونه کوم چې تنو یو لږه را دی او توشي اراده د باسو چې راځین اول به ماله دوه درزه راکی اچھا څوک مینه نه بل کار نه نشته بس نو څنګه و سره ځینې نه تر ځه د دې دی, دی مامن سکار ده انو وته یو صاح چې ډیر شو هغه سره نه راځي ورته نو ته او خو ویلو چې سبرا اعظم راغله نه ویا دوي چې دما ده خو دې ونه مه وي ما ته چې راځه خو په کارخانه مې وي هیڅا خو یې خو باسه د بابا بلبې کو کنه لا راواغو خو امې نه کلا اته هغه شاته کته نه جوړه و سره کنه اته دې ویلې نه هغه په کلو نه کیموم گا له کانو ځاسه کار له تلو دې ما و تا دا هغه نو ما سره دوه باکو چې راو نه وکټنه زنه نه نهسته کادر سره او سبا یې سره ملي کبره ګورډ راوخه ماخه ته وانه لګي او څور واغو موږ سره څه مغلا په را تیر شو یو څو قدمه را دی خوښنو درې دم نه دې و پال او راز ماله ورکه میامه څنګه راتاو څه کوي ګوره بدی باندې الله غ وسول سي رحمت رضی او شن ګټه دا څو راخه او دا خو غره کار نه دی ګناه نه مله تخريم او تاو کو دا کیسه چې بنیناسته هیره کې او مشرب کې انور ته ویلې چې د باټې باندې والې چې ګناه لري بیا څه کو جن دا زو باسه څنګه راو څنګه مارګري یم خو چې سبه وي مینه د هغه ماتا خیال نه اږي دبل بیرې له نو بازه موګه کې پیدا کړې نه نزلتك تنبيل الاسلام راضي نقول رب الارجبان دي توره وصله نوان ايضا بل الارجبان دي بيبود لبوده روكو والا اولي دي دورت او دا ايات بيوه فقل جاء الحق وزحق الباطل هو راضي حق او لار باطل خطن شو باطل انا الباطل كان زهوقا يقنا الباطل لي ختمدن كي لابي انا باتي كي, كي خا دا ذكره شو شد الائل لبرابر ساتي أو بيان حق بقي وننزل من القران انزلوا من هذا قرانا ما هو شفاءا غس جاري جه علاج به شفاء ورحمت للمؤمنين ارحمت للبالد مؤمنان ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزي على ظالم ما غير على الانسان اربا دي زي كزواج ذكر كي ديوب اعراضمان دین پو بی ضرورت سوالو نو تبوسنو بانده او رسط پو انکار ده قرآن بانده صلو رم پو انکار ده مواجدو بانده او پو انزم پو انکار ده بشریت ده رسولنا ده زواجیر ده تفصیلان و ایدا انا انا کل چین عام کم انا علی الانسانی پو یو بانده بانده اعرابا مده مقوری او ده ااقواشی پغتل الاخ بانده و ایدا مصده الشر اکل چه رسیده کان ی اوصا نو دیو نامه دا اول کلو عمل او وردا ټول عمل کوي اعلی شاګل دی وقله طیقانه دی وردا جهار سره بقبل دی عمل کوي تاسو بقبل کار کې لګیا غوا خپل کار در دین ربکم اعلم تاسو خبر دی ده من هو احدث سبیل تا چا چا لري ہدایت دی بل ارنده د ذن پله خاص سره اهدال سید دی د هم ځای د پین سوالو باندې چې به زړه د پهالې نه دغه څه نه کوي وایس الینا جان الروح تاسو څنګه باندې روح کې چې دا روح څه شي لري کونی من امر رب او دا روح د حکم د رات زمانه دی پدې په یو دا روح د الله تعالی د رات حکم دی د بدن کې ورنه سپری دی بیکار کې بس دا خبر ته روح نه نور سوال و او ما اوتیتم من العلم جان درکول شوی تاسو د علم نه قليلا مگر له وَلَئِنْ شِئْنَا كَجَرَمًا أَوْ غَالُو لَنَذْهَبَنَّ فَكَمَ خَابُوا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ طَاقَ وَحِبَّانِ أَرَوِّحُ بِرَنبُذُ جَدَّدًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تُوحِكَ لَنَّ دَادَ رَقْرَنْدَ بِالْنَبُذُ كَمَا لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ دَاعَتَنُمُ مِنْ ذَأَنَّ بَارَ بَدِيمَانِ عَلَيْنَا وَكِيلًا بِمَا نَسُوسُ مَا هَارَ پلی بار کې دخل کوي دا نه درسته جواب کوي نو قرآن ډېر لري رحمت دی دې کې جواب اچتا کنه روح بارکه ها بده باندې روح څنګه دیکيږي دا لږ خبره چې الله د حکم الله حکم دې روح او څر کنه هغه څه په دې کې څلټول کې چې راي او دا ها تاسو ټول پلازم نه ته کار سمره کوشش کینو وې ته نه شرسته دي ومز دا وایي چې الله حکم دی خبره ان الله رحمته من ربك مگر لیکن رحمت دې درځه تا نه سمجلا قران تا ته الله را طرف ناراضي نه درشن دارو هم الله طرف نه وي یو روح دې کنه قران چې بندته ژوند دیکيږي څو به ژوند دیکيږي او دا روح ته ژوند دیکيږي ها ان فبلو کنه عليك كبيره يقينا فضل الله بدا مان دي لوي نو غذر دې ګرځې په انکار د قران الله دې ضمانت له انس او الجن او اراده کې در راځم شي انسان نه پريان ټول الايات او دې خبرات زیروړي د مثله دا قران به شان لا ياتون بمثله دې خبره ولو كان بعضهم يباذن ظاهرا اگر دې باز د دې نه د بازو مدد غار نه یو به پر اندازو کې کنا ولا قد فرقنا للناس ويقين البيان كل من هذا بارا خلق في هذا القران بدي قران كيف من كل مثل اركسم يسالون فاعباد فر الناس الا كفورا ينكروا اصل خلقنا مزرده كفرنا وكفرنا انكارني سلوه رمزجر فتلب دمعتزه وهذا لن نؤمن لك مجرم ونرور تعباندي حتى تفجرنا ترديب ورش تروانك زمان دفارا من الأرض ينبغا دسمك نشني او تكون لك جنة يوستاد فاري وباغو من نخيل عندك جرنا وعينب او دانقرنا فتفجر الأنهار اتروانك نهرنا ولي خلالها تفجيرا لان بداغينا خلالها فمس داغيك تفجيرا بروانه وليسارا جينين روننا باكار لا لوغارده كداني او تاس قداس سماء او, أو تاس قتاس سماء يترغارضا كما غانتا لكو جستا غماندي علينا كثان دمومماندي دالا دالارمان دروغار دو شازات تو تاسماندي بارايش او تا دي بالله والملائكه قبيلا يراولا الا او ملائكه مخامخو دل دل يراولا مخامخ يراولا او يكون لك بيت من زخرفين يا ويل سالفارا طاله کور ډېر کار جوړوي شبو ترا دا وګوره دا موزه پکې مونږ ورنښت کنه دا چې کار جوړوي لګيږي نو ستاره پاره او دا نمونه له فقر و تخري نبي اسلاموي او دنیا پر خلق دې او مال دولت دې دنیا کورونی لري نه نبی اسلام دی چې او یو جستاله فروزه ورووري ا ها تاسو د تیاخو بل ایبیل بیا ن بیا د په شه شهر سموي له ني ها آیا بال ته او با او تره کاسه سما یا تو خي دي پټار داس مان تاسمان تو خي دي زمندر د ګورو ولئن نو امنا among ايمان نورو ليرقيجا تابخاتو باندې تنزل كمون باندې کتابنا قرؤ يو کتابو زمنګي درقیقه 80 یو قتل ازین کتاب استاد علو کی کتاب مونگا نمبر ہوں مونڑے روے کتاب روڑا <تصفح> نکروں جنوں گے اول اول او ذکر کر کلو مجاہد چھ مکتوبن لا کل واحد واحد صاحبہ چار یوتن تباغی لکلی شوی ونی ونی دے پاپے مون لوں جو تہ پر کونداوی بتومی اور یت بخفل قل زید لیل و خبرے داخلہ کا ویمونیت زنزل بے کتابی علا بخی جواب قل سبحان ربی قوائی عرطا پاکی در اب زمان را حل کون تو نیم زو الا بشر الرسول مگر باندہ پیغمبر لیگا جو شوی زمان جو صفت بشر او بررسول پین زم زجر دے پینکار دے بشریت شیرہ منگتا امنو چیتا باندہ اینو زمان بشان وَمَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا نَجْلَيْنَ خَلَقَهُ أَن يُؤْمِنَ جَدِيمَن رَّبِّهِ إِذَا جَاءَ أَحْمَلُ الْهُدَى كَلَجْرَغِ دِيتَ هِدَايَةً إِلَّا أَن قَالُوا بَل لَّجَرِيُو وَأَلَا سَلَّهُ آيَةً لَّقِلْبَنَا فَأَرْسَلَ الرَّسُولَ يَا بَنِي فِئَمْبَرُ يَرَخُذُمُ بِشَأَن بَنَدَهِ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ جَوَابُ تِقْرَانَ صَ هُوَ أَيُورْ دَكُشَرِو فِي الْأَرْضِ بَزْمَكَ مَلَائِكَةٌ مَلَائِكُ يَمْشُونَ دا څنګه نه کنه اطمینینې چې مینا انوږي په دنیا کې و سيدون کې لګر بنیاو په شاخه لا نه ځل نه عليهم خامخمو بنا دلګ لو بدی باندې مینا سما ايمان کر رسولا ناسمنه يوم الملك پیغمبر ايما ملک علي ګلو او تا جنيان رب نام الله عليكم ديګه سره ګرانه اوسه اسکلے کوئی کلام بالله و يردع جابیل الله باگو شهیدم بیني و بینکم جواب من زماستاسو کې انهو کنه عباده خبيرن مصيره یقینا الله بخل بندگانو اللي خبردار او لدن کې ارضا رقم معلوم دي ښاځر سلسله ذکر کړه نو پسې دا عذاب ذکر کړي کتن معنی جوابو نه او بيام د پیغمبر د رسالت منکر کړه ته زما شک به نور شک باندې نبی وما انزل الله وهو المهتدي اغه سوچ هدا دوکو ہدایت وردو کې الله پاک راغلار منډم کېږي هغه څه ته توکتن په پوش چیرته په نام درسره ما جزيدي کتاب ده د اخلاق تا جن توبوره بنیان خنور مستمل کړه کړه او دته په شان اخلاق خدمت دا څنګه بند دازي داغه خبره یوسف علیه السلامونه دې نه لې و چې دا هو دا به نمبر دې تو پا اخلاق او عادات او جگ دې عملای کول او ها بشریه اشتا نو دا څه معنی انرې نبوت نه چتا سو انکار کوي کنه چې چا دې بي کړه سوچ کنه هغه ته الله ته بي قرب نه نه لاته ونده و ما يضلل اعوذ بالله رشو سلام تل دوستان سیوا دلنه مددګاران به نه دوستان به نه هغه مضمون مخا نور دوستان یا دې اولیا یا دې د رسول وانظرهم يوم القيامه اراهم يوم دي پر ذات قیامت على وجوههم دمخون ددی باندې همي هم وکمن وصم ما را دبی اچارغان دبی کارن دبی ثم بکم الذين جننهم دي دا زي وفال راتو چرسن به په مخونو باندې راولي على وجوههم په مخونو باندې راولي قیامت کې السلام ویلو ان الذي امشاه على ارجلهم قادر على ان ينشئهم هيا وجوههم اغاظت چې دنیا کې دي په خوره وانکړي دي نو په دې قادر دي قیامت کې په مخونو روان کې او یقینا چه قدرتی اشتا زیر ری جهنم دی کل ما خبت هر کلا چه دا جهنم صور شي زیدنا هم ساگیرا نمو بزیاد کو دیتا گرموالی چه صور شو بیا گرموالی نو زیاد دیگی خبت نا دا خبت مانا دارا چه یو مقام تورسی نمسین سوالا موی کنه چه یو شی گرم کنوی بس دا نکته کولا و تورسی دا دا سیوا دا نور نگرمی اللہ اوچ ګردې هغه نه چې د اورځ جهنم زدناهم صائرہ نمونونه سپیشل ورکو نور کو اللہ صلی اللہ دورسی دورسی اللہ ورکو مور دین سیواغه الله تعالی دې رضا کنه الله دې مون ټول تخپل رحم کرن بچی چګنا مقام اورځ حد اورځ نه الله مون پکې نورم لريات عالی کو زدناهم صائرہ ذالک جزاؤهم ذالک ذریدا بیانهم کفرو بیااتنا فدیو جا دې کفرو کو نه بیااتنو وقالو بی اوی اينال امام رسولونه خلقان جديده ايمن با پروتوكول شو پيدايش نيويکي انکار کيږي د قیامت نه نو انکار باره کې قرآن سور دلائل ذکر کړې دي جوابونه کړې دا دليل عاقل دي باره او د قیامت اول اميرا ايانه وري الله الذي يخلق السماوات ج پیدا کلی اسمان نازمکا حالا این یخلقا مظلہم بدے باندے چھ پیدا کی بشاندے این یخلقا مظلہم چھ دو دیا دوبارہ پیدا کی یا دی بشان نور پیدا کی کسو نے یہ آزاد شکا نا انہیس لہم ترازم مانا ہے دی چھ دوبارہ پیدا کی با قیامت واجہ واجہ علی لہم اگر زولی ردی دفارا اجل اللہ ری بفیح یو اجلہ نیٹا چھنشتر شرط پاگے تابق ظالمون اللہ کو فورا خسنکاروں کے ظ یاو ده کوفر نه نولي انه خامنه اركنه انکار کي مخ ته زيده اعتراضو چرمنګه دا دا شقد چې په دې طائف او مکې ته ډېر بیل وی خلک شته نهي نبوت نه ورکی ته درياتي من له واشر ها دبان هاشمنا نجوا قل ان ظن وا وردا کی چره وداسو کچريشه تاسو تملكون د باسي اختيار منی قضاء ذخاانو در رحمت درب اب زمانا اذن لمسکتم خشيه الانفاق نو داغه کې بانکړبو دا زلاثنه د یاري ځخارچنه تاسو خپل اولاد زماینه قتل کې چیرې نبیو شو نو نو بوعده دا دولت با چاله ورکو چې چاله باندې ورکړي کله قران ویلو کې دې لاس نه نو د کجره منس کې اړي کې باندې غداغني دورو با چاله سوار مکی اذن لمسکتم تاسو با کنټرول کړئ لاس بابا ان کړئ ولې خشيه الانفاقو. یاراس موږ په بار بار څخه تحلیلې یو د امام دیاده چې کوم غړي خلق له درو شانته ورکول کې دی راټولټا زیات شي او مضبوط شي په موږ راشي دا یاره ژوندۍ ته د ارخادم کې او بسره وي وجان الانسان قطورا او الانسان بخيل فلوره په حفظه ذکر کوي اخيري پدې کې استهزاء سبب الاذ ذکر کوي چې چا پیغمبرانه ګوره خندا وکړه نه د دې با د بارنه موږ اول کہ چویلو جتا جرات وحید نے انکار کو معجزات انکار کو نظارے کہ دو سمندر من نو منوال اور دین کے چویج پیغمبر نے ریسل زمند پیغمبر نے منوال مخ کے چویکان سننۃ نور سمر مدل تک نمونه حوالہ م ذکر کې دو کون موسی عليه السلام چې له فراني نه ښه ولګل او یقینا ورکلون موږ موسی کي السلام دا تسعه آيات بينات انه واضحه دا قرآن کې د پوهه ذکر شه آیه سنین څنګه کلونه چې په فراني نه راغلي دا په حق عذاب نه او نقص تمرات كانت طوفان و جراد و قمل و دفادع و قوينة و قلت لمساء الله و تقود لي مجزي بدا و فصل بني إسرائيل و بني إسرائيل إذ جاءهم كل شراء ديتا فقال له فرعون و ديتا فرعون لا لأظنك يا موسى مصحورا و يقينكم تابعاً لهم موساء الله الله تابعاً لك سخر تقول لي وانا تابعاً لك سخر شوئا استهزاء و الورى فرعون اور موسی علیہ السلام نے جواب ورکئی قال لقد علم دا او موسی علیہ السلام یقینندہ بوئی گے ما انزلہ نبی نازل کرے ہؤلاء دا ماجذے دا چتینی ال رب السماوات والارض بصائر مگر رد السما نون بصائر ماجذے تخفوی گے دا نازل کرے ظالم عین ادن انکار کے نوچی تدا چلکیم <سؤال> اوستا حلاکت سب یا یقینی دے وَإِنِّي لَا أَظُنُّوكَ او یقِنُّوزو یقِنكم بطابان دے زنب مانا دے یقِن نوکی فرعون ویلو لَا أَظُنُّوكَ ناقو بمان کاؤکا نا عدل دا مرسا علیه السلام دا مشاکلت دا وجه اوه مانا دا یقِن زو یقِنكم تابان دے یا فرعون او اے فرعون مصبولا چطئی حلاکت دنکے م نغور اریاده وکلا چالهوسه مپره فراده اریاده وکلا ایا من الاردی چوباس دیده زمکینا بافرون جدی پسه کیدو خدا خدا مطلب نو جدی رضا کول جو واپس راش ملکتا ها بیا چری داتن کوم زر جان کول ختموله دیه وتنذیل اسپری د جای په خپل فن هو جن نبی عربی شید راش وثقد لو فاگرقنا هو نمون غرق کدی ومن معو جنیا اسوجد سر اوټول وقل لهم بعده اول من غصد ده هلاکتنا لبني اسرائيل سكن الارض بني اسرائيل تا چوسيږي په دې زمکه کې فایدا جا اوعد الاخرته كل جراشه غوادرسته نه جنابكم ازان نهی خلق بشانده من جوړا وای چې معجزون انکار کو د مصالح اسلام د کتاب نه انکار کو په الله کتاب نازل کړل د حق د بار نه توجه کړا ترې په الحق ان نزل او په حق باندې نازل کړ د قرآن او په حق نزل او په حق باندې برا نازل شوی دی یو معنی خدای را سو کوئی کنه چې په حق باندې قرآن نازل کړی وجبريل رسالتم بذر يا سر وبالحق نزل او به حق بن عادلش محمد رسول الله صلى نازل کا ناز نور اقوال کو بهتر دا او نزل انزلناه او ده حق سرا نازل کلي من دا قران با تعاديده ده حق سرا نازل کلي از اسمان نار روان کلي وبالحق نزل او به حق سرا نازل شویي هغه حق دي کی بوره بوره را قرارسته دي بلار دي ودا شویي او تروسه پکي استا تر او پکي وما اعرف الناجئا الا مبشرا ونذيرا ليلغريم طابا غير وركون كي ارونكي والقرانن هذا قران جدا جدا كل منغا لتتراعو تتي اولي الناس بخلقهم علامكن برورو ونزلناه تنزيلا انا ذل كل من ديلا بلغلنزل وذرا قران الله جدا جدا كل سورهن سورهن اقولوا كو اياتنا نفداث الولكن خلقته ونا كان ديوي جذبي نمو تھاپن توټه ټټه کومه چې دې سپارې او دې مو ختم شریف کوټه استانه باندې او سرزک بجو جوړ کړي نو داخه دا ختم طریقانه ده دا څنګه قرآن نړیله وسته کینه وګورتاوه د صحابه قرآن کو څنګه ځان ځان لدی آیاتونه ځان ځان لدی فتا یو آیاتو یادونه کړی جملې ځان ځان لدی او روکو ځان ځان لدی دا تیار دي زان زان زان زان ونزلنا تنزیلا لگ لگ لكلكم بزان باندې سړي بیمار راولې چرادانن شبینہ دا یوس پکې ختمو آیې ج مفتحا و ختم نیک برې اخو ده تو وی وی کار څه دي وګړو ها آ واړه شبې जागा وخت کې چې ګل نه دا څنګه نه کار کوي قرآن ارو خوایا یو وخت له ملعوله چې تعارض بګنه رمضان مکه شبینہ کې لازم دي کار کولا ها دا شانته ختم کو ننبه سو قران په پیرانه قران دا, دا, دا قران ولې نه وي قران خو بارو وروه چې نیواره به پوه شي قل امنو به واه آی ور د جمان له بلې قران اولاتو امنو اي امر اوري ایمان سمانه ولي जातो څه نه ځورنه لا چې تاسو لاه شې او په ما ذات بيدل لا جا ان الذين اوتل علم دلیل نقل ذکر کې یا کینان اخلاق جوار کله من قبل یو مخ کړل دی قران اذا ایت علیهم کل جلستش بدیمان یخرون للاذقان سجدا فغفروا له بخله ذنوب انته کی سجدا پتاندی نه کیږي قران خاصه کانه وزن نه وي ویدا مبالغه لا کنه دمر سجده کی دمر عجزیت تبو ټول مخه لا ګول ترنه پوره وي او یقولون اوی سبحان ربنا ان کانه وعده ربنا لم فولو لا یقینا وعد رب زمان خامخ اكيد ان کلا هغه پوره کيده کنه نو وعده پوره شوږي دا لرا نازل کا اخيري ا اتمام حجته کو پټول دنياوالو باندې ويخرون للاذقان اپريوز بغل غنوباندي يبكونا جاري ويزيدهم خشوعا اذاتيدي تيرار لير يا رب کي راشي لير اجزي جاري چې الله کتاب له مون کراولې نو دا دا هغه حق برفتو حال ذکر کو چا وی لمخکم کتاب ور او چې دا قران راغې د دې باره کې ای حاصلو چې دا کتاب برازي نو غیره نو دا قران سنو سره ولګو بدلنا مرتبه تورصن لسره په اخر دا ور د ذکر کې به مختلفه عنوانات سره تفصیلا ولده الله الرحمن د هو يرد اجروا بلا الله الله نوم یا رب الرحمان یا رب الرحمان انده پدې سره یا رب نه یاد الله او یا رحمان هغه رحمان ډېر نه نو انکار پدې وجه کاخه چې موږ نه پیژنو رحمان یادې په رحمان یادې کو اخو صلی الله علیه کذاب وو نو دعویې کول وې دروځن قران وې نه اسمان نو رحمان ته یادو ما او رحمان ايما تدعو حریو نم جراواله تاسو بارې سره فلهل اسماء الحسما وللا دبار نم ندي کيستا دا وخت نمونه مني حجوک دي وکم صل ذکر شيو نور ندير نه پاږیو تاواز کا ولا دجهر بصلاتک او اظهار مکا ببل منزبان نه قرثبان نه ولا دحافظ بها او مقتوالیکو قدیبان لري ر بیا وبته بين ذا له کسب الى اولدا بمزدی موس کې نو کې راته پان انداز لوله یو غوا خلاص کې دا کارuje دی به کې راتلستو مشرکانو باندې را دیوي نو قران وی چې تدان څه کار kawa چې موس کې کې راتللې نو پان انداز باندې لوله په مازه چیرې تیر دوم نه او ډېر پدامه هم نه بلکې دا څه انداز کې چې مقتديان در پسي نه چري اوري یلجب النسخه کړ کې او سړي قدم کوي زده ده چاته اوري کله به څه کلي ولادي دور اندازه گه قرط کوا چستان و قضیان اولیخا دا دمانزد قرط مساله دا, دا, دا. <coughs> دیر تیز او چگم دا او دیر پروور اومی چتزان سرگون کن که او دسو کیاوری نکنه دور دا اقامت دا سیو مساله دا دام دا بانگ او اقامت خوردی دا پارا جی چتیوکی او نزده خلقی چتا پسکار حسار انو چاگی جما ترامند دا کی متاه قتل چله جنہ نظریا دا bangwe de shwayne ni da wa zumunga sar pura ko jumra ikamat keje pa sat kem so byar tawlana na gay na awre da wa ikamat kare kana ya yo sley bimar de gozley preshane kale de ya jaba kharab ara gay ikamat patay zani shikole na ga pale keje za bo kongar ne wala ya lawita obal sokne ke ban cha ta pre da چې راځي راتل شي مانګل دانور واسي نو چې پستا په کې به وواړل نو مانځه قامت نو ورچاله ګاري ګنن او نه دا قامت بد غزه پورې خاص د امام बसे وته <coughs> الله آوازه کا تعال نم چوره دا کارا خبر اللہ نم دا غره توحید کا ار خبره اچ الله موږ شنو نه ربګه شریک نشتا او الرحمن مجور صفط الله د بلجه لپاره رازي نو ځو او اسماء الحسنا الله پاک خسته نمونه درې او صلات ورته موږ ټول توحید دې تو د عارف نظریه بوله جواب له الله ر وحدانیت سبق دې پکن فوصالوا روانعاته خدا چه کرد چليكه تاو هي سبق و و متاقي بين ذلك سبيل من من استو وقل الحمد لله الذي هو صمد الذي الله اغذى لنا لم يتخذ ولدا شنيني ولي اولاد ديا عنوان شو الذي لم يتخذ ولدا قوالد منني وله ولم يقل لو شريكه في الملك نشتري غلرة شريك ببادشاة ولم يقول له ولي من الظل ونشتري غلرة سوق ولي او دوست دواجد كامزورين لكن الله كامزور شنو ولي ظانه ونه ودوست تذيو ما سر يمدادكي وكبره تكبيرا اولوي بيان كده اللهم قلوه يسر نقورا سمرا عنواناتو كيرا كيرا كيرا الحمد لله دائع عنوان الذين لم يتخذ ولدا ولم يكن له في فيلم التري ولم يكن له ولي من الظل صلور وكبره تكبيره في نظر فنظر عنواناتك نقول الغيوه مقصد جبك وزمون عبارة وتجداء جدائرها عبارة أشتاء وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشيرو زمون عبارات ذان لذان لذان لذان حسن الله أغيوه تستع وحدان يتتي دا تولن دقی حسن تا اشاره کئیخا کپا هر ونوان ساری بل دا چه مفصدرون دا جا ذکر کلیم چه دی اوصلی نتیم داد غو خوانی نبور اغا پدریو احتمالات سارکیگی یو دا چستان قشر ده لکه ده نتیم داد غوی لکا پلار دی زوی تا وی علکه دا کارو که کا. علکه را دا چه مازره گوڑلو زکلانه کارکو نو یو داشتو قرآن وی لم یاد تخیض زوی دان له دې دیوله نه یې بنې دي نه یې وله کشر دا احتمال لې چې تاسو هم زول دي برابر دي مساوي دي په تاغه کار کوینده ولم يكن له شريك في الملك پادشاه کې و درسو شريك نشته مساوي سره نشتا دریم چې ستانه یو مشر ده یا تکړه دي انت کمزورې دې کمزورې دې